be este a se hotărăn entschieden este hotărât ich habe mich entschieden ich habe mich entschieden Encheiden, înseamnă m-am hotărât um, in, uh, ich habe mich, um... un rură rură un ai, ai. rurăi și uh, in... gătesc? bine, nu stiu cum să pun să coacă să coacă, foarte bine. Ich habe mich entschieden, um ein Rurai zu kochen. Rurai zu cohen. Să gătesc o omletă. Am discutat parcă despre rurai. Ruran. Știi ce înseamnă ruran? Ruran. Ruran. Ruran. E exact, a amestecat. Deci, rurai o amestecat, o bătute, practic. Da? Yeah? Yeah. Rurai. Good și um, soțul meu nu vrea nici omletă nici o Mein Mann. Wien. Mein Mann. Mhm. good? Um, Ia. I... Yeah. Ja. Mm, no? yeah. Um, o, o chiar să spune? Spigălai! Spigălai! Spigălai, da? Spigălai! Oh, spigălai! Dar n-am pus. Dar nu mai trebuie negația. Nu, nu! Vederi și nohi implică negația. Deci spui, Maiman, vi-l vederi uh, uh, râurai nohi spigălai. Nu vrea nici, nici. Ja? Da? Uh -huh. Bun. Și um, eu m-am gândit să cumpăr ouă crude. Um. Cât uh -huh. eu mă gândesc. I, uh, I Foarte bine. I, I, I, I, I eu... habe Așa? Ich habe gedacht. Ich habe gedacht, știu. Mă gândeam acum cum să. Torbi pe I an. Așa. Deci, hai să o luăm mai simplu. Cum spui? Eu mă gândesc, eu mă gândesc la ouă crude. Eu cred că am... Crud, să spune? Friș uh, Fris înseamnă proaspăt. Este exact cum e și în... Mh? Crud, să spune? Ro. R O H, ro, crud, de exemplu legume crude, care nu sunt fierte sau ceva. Da, crudă asta nu este întotdeauna sinonim cu proaspăt. că poate să fie crude, dar să nu fie proaspete. să fie vechi. Da. Da. Deci ro înseamnă o crude, o care nu sunt nici fierte nici nimic. Ro air. Ich denke an uh -huh. den roien Good. În ce caz este aer? Aiern. În ce caz este aer? La acuzativ. Nein. Adică cum l-ai pus tu nu este la acuzativ. Singularul este un ou, oh, ein ai. Și îți vai aer, nu cu n la urmă, aer. că yeah, okay, e. Yeah. Da, dem. Nu e den, că den ar fi dacă ar fi folosit cazul dativ. Am, am greșit, m-am gândit la acuzativ plural, dar am spus den. la dativ. Exact, este den. La acuzativ plural. Deci trebuia să zic numai. Weißweißer, Weißweißer, Roye, Roye, Roye in Ayer, Roye in genau, ich denke an Roye in Ayer, si acum cum spui, eu ma gandesc sa cumpar oua uh, uh, uh, uh, crude, ich denke daran, foarte bine, uh, ...di roien aier. um di roien aier zu kaufen. Genau, dar fără um în situația asta. Am pus daran. Da, ieden că daran, roie aier zu kaufen. Mă gândesc să cumpăr o crude. Ia, ieden că daran. Asta e important, urmează o propoziție, da? Good. Um, pentru a găti o omletă, eu trebuie să am o. Für... Uh, Nein? Ein. În e pentru, dar de fapt în uh, nemțește este um. Um, rurei zu kohen. Ca să gătesc omletă, îmi trebuie, trebuie să am o. Rurei zu kohen. Vreau aer. Mhm. Bun. Și. Um, pentru. Um, nu, tot așa, ca să gătesc o trebuie să sparg ouele. um rurai rur rur ku u rurai um, um rur rurai zu uh, kochen uh -huh. um Brochen. Dacă ai spus zol, trebuie să punem infinitivul verbului, nu? Brochen. Nu, a, a sparge, să spune brechen. brechen. Gebrochen, gebrochen înseamnă spart, e participțiva, forma a treia a verbului. Ia? Da. Deci încă In, uh, -right o dată, uma rurai Da, numai că brechen înseamnă a sparge mai degrabă în sens negativ, a rupe ceva. A, când spargi o ou, știi cum se spune a lovi? Schlagen. Schlagen foarte bine. A sparge o se spune aufschlagen. Dacă spui brecheni da. atunci când scapi un ou pe jos și îl spargi, dar nu mai este folosibil. Deci, music de aer au Nu Genau, music de aer au Ca să spargă ouăle. Bun. Și um, ouările sunt uh, sparte și uh, sărate. Date cu sare, adică. De aer... Uh... Uh, we, uh, foarte, foarte bine, a început bine. Verden we yeah. uh, aufgeschlagen. Exact, Verden aufgeschlagen sunt sparte și sărate. Mm. Cum spui sare? Salț. Salț. Și sărat este a ah, săra ceva, wow, da, odată cu sare se spune salzen. Deci este gezalzt. Ah. Gezalzt. So de de gesalt". Genau. Uh, die Genau. die eisen werden auch und gesalt. Foarte bine. Good. Um, eu mă gândesc că îmi trebuie o tigaie. Ich äh, denke daran mhm mm dass äh, ich äh, die Fahne oder äh, Articol... Ah, da, da, die Fahne, die Fahne. Äh, ich eine Fahne a... Äh, îmi trebuie o tigaie? Da. Aveai una. Uh, das ich eine fane brauche? Genau, foarte bine, încă o dată. ich denke daran das ich eine fane brauche. Genau, ich denke daran das ich eine fane brauche. Bun. Tigaia pe care o am nu are capac. Difane. Uh, die hmm. Uh -huh. habe, Da. Ja. Uh, S hat. Nu fără S. Uh, pot să pun direct hat. Da, pentru că gândește te așa. Tigaia nu are capac. Ifane hat caine uh, de cal. E der de cal. Uh, Exact. Difană, hat, în decal. Tigaia nu are capac. Și acum spui, tigaia pe care o am nu are capac. Difană, habe uh -huh. Hat, cainen, Exact, hat, în decal. Pentru că avem subiectul la început. Difană. de a nu mai pui S. Yeah. Oricum n-ai fi pus S aici, ar fi trebuit să pui Z, pentru că tigaia este feminin. Dacă n-am fi, fi avut subiectul inițial, ia? Yeah? Good. Ok. Um, din fericire, eu am un aragaz. Uh, zum Glück habe ich einen uh, Herd. Einen Herd, exact. Uh -huh. Și aragazul pe care îl am... Are de asemenea cuptor. De aici, de aici, de Foarte bine. Hart uh, au. Uh -huh. uh, cuptor. Uh, Să spune? Uh, Să spune bac oven. Bac. A. Ah. Dar poți să spui și numai oven. Der offen. Der offen înseamnă cuptor, da? Iar back offen devine de la în care înseamnă a coace, adică cuptorul în care coci. Știi? Dar da, tu? Cum mai citesc pe astea care sunt pentru copt la cuptor? Mm -hmm. chiar și pâine, -a da, da, dat, da, da, da. Și scrie bacovă, nu? Da. Bacovă. Sau ofen, pe scurt. Good bacovă. Um, soțul meu crede că noi avem un castron. My man. Uh, uh -huh. uh, daran. Uh -huh. Uh, Dar Când noi avem un castron La De De ge De Schüssel De uh, uh, Exact Mein Mann dar, daran, dass wir eine Schüssel haben. El crede că noi avem un castron. Mhm. Mm Gut. Um, și, cum zici, eu um, o să folosesc un mixer. A folosit nuță? Nu, nuță, nuță. nuță. Um, ich, uh, werd cum, cum? Ich? ich werde. Warum ich werde Așa. Ich werde ähm uh, trenn die der Mixer. Uh, da, se spune mixer, dar mai este un termen um, se spune Rührgerät. Rühr atunci? Da. Ja. I Das, Gerät. das Gerät das ich werde einen das einen uh, Rührgerät. Äh uh, nu, nutze. Dar nu e einen pentru că este das Gerät. Ein. Ein, ein. ein. că e e neutru, da? Ich werde ein Rührgerät uh, nutzen oder benutzen. Ja? Rürgeret. Deci, gheret înseamnă dispozitiv, dar dispozitiv care amestecă. Da, diferența dintre nuțen și bennuten? Nuțen um, înseamnă a folosi. Benuțen înseamnă tot a folosi și, în general, punem un B în față la verbe când um, numim obiectul pe care îl folosim. Deci spun, ich a ein rürgeret. Înțelegi? Yes. Nu este când folosești, a, uh, când folosești a folosi, când utilizezi a folosi, așa în general, fără să, fără să spui în mod specific ce folosești. Obiectul pe care îl folosești. Mm, Înțelegi, da? deci mai corect era cu benuță. Mai corect era cu benuță, dar în marea majoritate a cazurilor sunt interschimbabile, poți să folosești pe care vrei tu. Good. Un, apropo de Rürgeret, sigur că dacă spui mixer toată lumea înțelege, dar s-ar putea să auzi sau să citești sau să vezi pe undeva Rürgeret și să știi la ce se referă, că e un dispozitiv care amestecă, da? Rürgeret. Pe același principiu avem un obiect care se cheamă Rürbezen. Vreau tu va rurbezenist? Uh, mă electrică. Uh, da, do doar că nu e electrică. Rürbezen. Bezen e corect, e mătură. Dar rur este amestecat. Da, amestecat, da. Rur bezen este tel. Tel-ului se cheamă rurbezen. Adică o mătură care amestece. ceva da. care nu e electric. Rurgeretul este electric, iar nu e manual. E un tel, practic. Da. Good. Ok. Um, și întâi trebuie să spăl vasele erst. Ja yeah. um, Mus ich uh -huh. um, Die Gechir, uh -huh. Das geschehe Das geschehe uh -huh. la fel ca 8 Exact, e la fel ca 8 și ca gemiuze. Deci sunt mai multe, folosim la singular. Waschen uh, da dar da, nu. Ei, Nu, văsarea folosim mai mult pentru haine. La vase folosim ja. spăulă, foarte bine. Tu ești? Musi să dai gheșire spăulă. Good. Um, și cum spui? Pentru asta am nevoie de un burete. Căuți cei care au cei. Unul. Unul. Unul. Da. Da. Genau. Da. pentru asta? Da. Exact. Deci da. Brauche ich einen schwamm. Genau, dafür brauche ich einen schwamm. Dafür brauche ich einen Și mhm. eu uh, tocmai am aflat că nu mai am detergent de vase. afla... Mm. Cum se afla? Cum? Gerade tocmai. Da, gerade, gerade. A afla. Uh, a afla se spune. Her vis cum? Visăn. Visăn. Vis Numai că visăn înseamnă a ști. Știi. afla se spune Herausfinden. Ai auzit de verbul Herausfinden? Da, da, n-am mai avut într-o lecție. Da? Herausfinden înseamnă a afla ceva. Da? Deci, cum spui eu, am aflat. Icha. Uh, finde. Heraus. Asta înseamnă eu aflu, acum. Eihade. E well. Eihade. very I just found out. Eihade. eihade. that I have uh, heraus I he he g he he he he he he he he he he he he Detergent. Ich, uh, kein, kein, Cain? Um, detergent uh să cheamă mijloc, mijloc de spălare. Dar, da, dar ăla e detergentul de rufe. Exact. I-habe ich ich habe gerade, herauze dass das ich kein Spülmittel habe. habă. Ja? Das, e, e das mitel. Și avem das spul das waschmittel, mitel, ja? das puț mitel, dacă e praf de la decurățat. Ja? Toate sunt cu mitel la urmă. Good. Și peria este lângă coșul de gunoi. Brust. Brust. Brust înseamnă piept. Toate. Nu pot eu să-l pronunț. Biurste. Să scrie b u m l b u umlaut r s t e Bürste. De biurste de gheaște uh, nu mai știu. Este lângă coșul de gunoi. ă uh, lict. Foarte de bine. Uh, neben. Ia. Yeah. ă uh, nu am eu ă Genau. Neben dem Neb dem Încă o Încăodată. Die Bürste liegt neben dem muleimer. Genau. Die Bürste liegt neben dem muleimer. Mhm. Uh -huh. Și uh, buretele este pe cântar. Mhm. Gehr van. Mhm. Uh -huh. liegt. Licht, exact, liegt. Aus Vigă în Nu, vigă nu înseamnă cântării. Vage este cum, uh, uh -huh. cântar. Și este divage. Asa. Der, age? Okay. Der, vage, că-i dativ, că stă pe el. Yeah? sau so, derjwam, derjwam, liegt auf der vagă. Buretele stă pe cantar. Vage, de fapt, înseamnă cântar, dar mai înseamnă și balanță. E odată balanța de la zodiac, când te întrebi în ce zodiac și spui că îți balanță, e bine vage, yeah? Dar mai important de atât, noi folosim vage ăsta într-un cuvânt, și anume vagerecht. Vă-i zbuvați vagerechtist? Mm, judecător? Nu. Dar senkrecht? Mm, nu, Astea sunt două cuvinte importante, trebuie să le știi pe amândouă. Zenkrecht înseamnă vertical. Și vage recht înseamnă orizontal. Că e ca, ca o balanță, orizontal. E vage recht. Iar zenkrecht vine de la Zencă care înseamnă a scufunda, a te duce în jos. Și atunci el e vertical. Când ceva este orizontal. Da? Și să-l asociez cu vaghe, cu cântarul, cu balanța. Orizontal. Ia? Ia. Vaghe. Divaghe. Uh -huh. Și uh, soțul meu a aflat că noi avem o strecurătoare. Mi-am atât uh, erau schifunde. Ja? Uh, das. Uh, uh, uh -huh. uh, Strecurătoare se spune uh, Sieb Das Sieb Das wir uh, Das Sieb haben Das wir ein Sieb haben Ein Sieb haben Și încă foarte bine. Maiman hat herausgefunden, dass wir ein Sieb haben. Bine. Herausgefunden dass wir ein sieb haben. Uh -huh. Și uh, mixerul este lângă cântar. Das uh, Foarte bine. Uh, uh, steht, pot să spun. Pot să spui, că asta e mai vertical. Stăm picioare. Stet neben um, dem vage. Divage, este, așa, așa este? Stet neben der vage. Am scris aici der, că am conectat o corectat și a rămas cu der vage. Nu, era pus deja în dativ la der-ul Da, am înțeles și este am de scris că e și um, ca să gătesc omletă, îmi trebuie și o răzătoare. Um... ein äh zu kochen. Foarte bine. -o. am nevoie de o răzătoare. Mhm. Rauke ich. Aine? Aina? Aine? Asta nu știu. Drog, um, probabil că ai văzut, răzătoare se cheamă raibă. Da. Și ai văzut probabil raibă cheze. Este o brânză deja rasă. Niște pungi. N-ai văzut? Să găsește la peni. Di raibă. de raibă este răzătoarea. Sorul meu e abonat la pain. A, ah, el e cu... Ce n-am Di raibă, da? <ia? coughs> raibă... Specializ. Raibă cheze este brânza deja rasă, iar raibă raibăn, înseamnă rade. Uh, ai raibăn a um, întinde crema sau cum se traduce? Ah, Știu, Ein Ein sau cum? Așa, ein, nu este? A... Uh, a nu. A exact. Ein înseamnă când faci un o frecție sau ceva să intre în piele. Da. A aia înseamnă ein raibân. Deci reiben este și când scarpi pe cineva pe spate. Ăla e tot reiben. Înțelegi? Dar dacă spui ein raibân, ein înseamnă că intră în interior. Deci tu ar scarpin, dar intră ceva cu ocazia aia. Crema. Da. Când, când masesc cu ceva. Mai zic ceva, bugle. Bugle înseamnă călca, rufe. Dar ceva referitor la spate cu... Păi nu, ein raibân probabil. Dar, spre exemplu, o, o, a, mă rog, când te îți vine este scapi, te mănâncă un Aia e numai raibăn. Nu este ein raibăn. Raibăn este când te freci cu unghiile pe piele. Nu fie nimic cu sensul de... Google la spate, la ruc în ceva, nimic. Nu, nu știu, e posibil, o fi vreun cuvânt, dar eu cel, Doamnă, meu, cel puțin personat, nu cunosc. Da, nu, um, problem, nu mai atent data Ia, să fii atent data viitoare Acu și poate îl si găsim. Pe eu știu că bugle înseamnă a călca rufe. Asta da, da... dar... Probabil că o fi cine știe ceva. Uite, data viitoare cândul, când l- auzi, să fii atent să le reții. Good. Deci revenim. Di raibă este răzătoare. Raibă este arade. Ja? Ein raibă este a masa cu cremă ca să intre în piele. Good. Ok. Și... Um, cuveta este plină. Mhm. <gri> uh -huh. Das. Spiul bacon. Das. bacon. Poți să spui și numai das bacon, pe scurt, dar mai corect, iubirea de în bucătărie se cheamă das piul bacon. Ist full. Ist full, erau. You know. Das. Spiul bacon ist full. Das. Ah, Spiul ist full. Mm -hmm. An... Nu știu de unde am atâtea cești. Ich nicht. Nu vezi Vohin? Nu Vohin? Vohin înseamnă un cotro. Vohair, de unde? Uh -huh. Că întreb pe de unde vii? Vohair, cum îți Deci încă o dată nu știu de unde am atâtea, ce știi? Ich weiß nicht, voher, äh, habe ich, äh, die, ...atâtea. Mm -hmm. Atâtea, se spune? Zofile. Atât de multe. Zofile so tasen. Da, dar Voheră ăla aruncă verbul la, la final. Voher, ich so viele tassen habe? Mhm. Uh -huh, încă o dată? Uh, ich weiß nicht woher ich so viele tassen habe. Genau. Ich weiß nicht woher ich so viele tassen habe. Uh -huh. Gut. Um, și... Eu mă gândesc că îmi trebuie un polonic. Ich denke daran, uh -huh. dass uh, ich uh -huh. brauche. <laughs> nu știu cum se spune la polonic. Um, polonic se spune, um, știi cum se spune, în spatele genunchiului, la zona aia. Avem cni, deci genunchiul tot, și acolo se cheamă cnichele. Când zic cnichele? Cnichele. Cum zice în românește regiunea popliteie? În spatele, da? Acum, îți spun așa, mai mult informativ nu trebuie să ții minte asta. kele înseamnă mistrie. Nu contează. Dacă asociezi tu cu ceva. Iar polonic se spune Zupă-n Chele. O mistrie pentru ciorbă. Dar ca Kele, să... Chele să minte cu adâncitura aia. Cni e acolo. zup e polonicul. E, da. Di dikele, di, Kele, di Kele. Ich, Glauben glaube Ich glaube. Ich glaube. Ich glaube. Ich glaube daran, dass ich eine Suppenkelle brauche. Genau, eine Suppenkelle. Ja. Eine ja. Die Kelle, eine Suppenkelle. Das ist Ja. Ja, die sind hier der Doppelure. Wir haben Esslöffel und Teelöffel. Ist die Differenz zwischen Esslöffel und Teelöffel? Lingură pentru mâncat și lingură pentru ceai Da, e, te leofel de fapt înseamnă să droge în românește prin linguriță Așa-i spui la linguriță Nu-i spui leo leofelhem sau altfel Ci te leofel Lingură de ceai ai. Da leofel da, Adică să înțelege Dar cum ai spune în românește? O lingură mică Spui mm -hmm. o linguriță, nu spui o lingură mică Exact da. așa e și aici, e teleofil, când vrei să spui o, o linguriță. Good. Și um, paharul stă în chiuvetă. Mă gândesc el tot în picioare stă. Exact, stă în city. picioare, deci ștet. Das, glas, ștet. Uh -huh. um, Um, Im Nu ba da, im, im. ba da, corect Im Im Im Im no, hai mal. Das glas Stet Im Spülbecken Ia na da. Das glas, glas Stet Im Spülbecken Good Și um, Eu am atât o răzătoare Cât și o um, Strecurătoare e Habe sau o, um, Eine o, o, o, o, o, zib. Zib... o, o, o, o, Zib. o, zib. Yeah. Um, există o chestie în cap care se cheamă zip-bain-țele. zip bain -țele. zip, -bain zip -bain să, este practic un os, se cheamă osul etmoid, că e un os așa perforat, ca o strecurătoare. zip -bain. În caz că auzit pe undeva, să-l să asociez cu das-zip, cu strecurătoarea. Yeah? Guut. Și um, azi dimineață, nu, mâine dimineață uh, mi-ar plăcea să mănânc un uh, covrig. Morning free. Uh, mm -hmm. Genau un uh, ein brezel brețel, brezel die brezel brețel. brezel ähm uh, essen essen în ja, fru, früh würde ich brezel essen mir aș mânca un covrig uh, good um, sotul meu a aflat că trebuie să cumpere o solniță. Mai mult, am. ha Era o Sfinden, a aflat. Era. sotul meu a aflat că mm -hmm. trebuie să... să cumpere o solniță. Mai man hat mm -hmm. er că mm Mhm. Um, uh, solniță. Solniță, deci solniță este, uh, sare este zalț, asta e clar, da? Salț, da. uh, uh, zalț. Și cox-zalț? Sare de bucătărie. Sare de bucătărie, da. Și cox zalț Soluție salină. Exact. Dar uh, solniță se spune zalț-ștroier. ștroier Ștroien, dacă poți să-l notezi separat, ștroien ca verb, deci scris cu ez mic, înseamnă a împrăștia. Deci zalt ștroier. Se poate folosi dacă împrăștii sare sau nisip. Da, se poate folosi când împrăștiește, când e iarnă cu mașinile. Mm -hmm. Aia se cheamă ștroien. Okay. Uh, salz streuen, dacă, dacă e solniță, nu e der, der, salz stroier cu r la urmă ca subiect, ca substantiv. Stru... Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Mein Mann hat herausgefunden, uh, dass er uh, einen, eine einen, einen. A, pe acuzativ, nu? Einen Salzstreuer kaufen muss. Exact. Das er einen Salzstreuer kaufen kauf muss, da? Trebuie să cumpere o o Good. Fragen bis hier? Nu, nu, e ok. că nu, astea sunt par mai complicate așa, dar toate sunt cuvinte care să folosesc. Da, da. Trebuie să știi. Ei, știi? Da. Trebuie să le, nu Pentru faptul că eu sunt mai mult la servici decât acasă, am obișnuit cu cuvintele alea. Normal, și pe astea trebuie să le știu. Da, știi. Da. Da, solniță sau așa trebuie să știi. Trecurătoare, zip, da, zip, ea. Da. Good. Um, și... Um, eu uh, m-am hotărât să cumpăr legume crude. Uh, ich habe mir entschieden... Mich, ich habe mich. Ja, mich, Entschieden. Entschieden. Ja? Uh, ich habe mich entschieden... Uh, ...um... -am aici, nu, nu fro? Am uh, nu Pro, nu uh, roșul, de exemplu, ro. ro. Um, ă uh, de uh, uh, Roie, roes. Genau. da fără din față. Um roes. Un um, um roes uh, gemneze zu uh, kaufen. Genau, um roes gemüse zu kaufen. Să cumpăr legume crude. Good. și uh, mixerul pe care l-am s-a stricat. Der rur uh, uh, geret. Cum? Rur. Da, da, e, da, das geret. Das geret. Genau. You know. Das rurai geret. Foarte bine. Nu fara rur geret. R Iscaput. Uh -huh. Iscaput înseamnă este stricat acum. E e, da, dacă spun s-a stricat, spun iscaput ghegangan. Dacă s-a stricat în trecut. Iscaput ghegan. S-a stricat. Dar e. Sau dacă nu spui când s-a stricat, e stricat și punct, iscaput. Ajunge. Dar iscaput ghegan înseamnă s-a stricat. Dar mai. De exemplu asta cu Ghegangen într-o de la, uh, când spune că benzin, benzina mi s-a terminat și folosește Ghegangen. Da, adică nu mai este. Dar nu poți spune scaput gegangen la benzină. Nu de caput, nu mai este is Ghegangen. E spus da, adică s-a dus. Am zis caput, am greșit. Nu, la asta asta văzusem încă. Benzin este uh, Geranga de, uh, Da, nu, nu mai este S-a dus, da, s-a consumat Good și um, Cum spui? Azi dimineata Am văzut uh, un ghiocel Uite, Morgan How ai Schnee. Sch Schnee, ähm, Glöcken. Schnee Schnee Glöckchen Schnee Glöckchen Glöckchen gesehen Noch einmal Heute Morgen habe ich Ein Nun ein... ein Artikel <lacht> Ist Glöckchen? Adică este un diminutiv. Da, de la. Da, da, da. Das. Exact. Ein schneeglöchen, Foarte bine. E neutru, da, e das, glöckchen. Heute morgen habe ich ein schneeglöchen, gezeen. Azi Chiar dacă știu din terminații, nu m-am obișnuit să. Nu stiu de ce nu mă concentrez și pe terminații. Să mă Da, în momentul în care, tot așa, ai timp să. Că le da. mai le mai debuiești dacă te gândești cu ce seamănă cu ce mai știi, cu cum îți sună mai, mai ajută. Hier da. Schneglocken gesehen. Good.